Vážení přátelé, posluchači, vítejte u kalendária číslo 130 s naším oslavencem Im Memoriam. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka. Svatopluk Karásek, evangelický duchovní písničkář a pastor českého národa podobně jako Karel Kryl, by 18. října oslavil 83. narozeniny. Že už mám po smrti, měl jsem sem, jsem v nebi nebo v pekle, kde to jsem. Hled vám muži stojí, po levici mojí, to jí dáša a Ježíš spolu ti šerokují. Hled vám muži stojí, po levici mojí, to jí dáša ježí Ježíš spolu tiše rokují. Andělé lidi a čerti rohatí, a muži ženy děti všichni tu jsou nahatí, to nebe nebo peklo, sláva či soud lidí, otohňuje tu teplo a nikdo se tu nestydí, to nebe nebo peklo, sláva či sou lidí, otohňuje tu teplo, a nikdo se tu nestydí. V nebi nebo v pekle, kde to jsem Kriste, ty mě pověz, kde to jsem Už tady travuj s tou starou otázkou A raději si poskoč, vešel s radostmou Říkaj, že jak jsem z kříže se stoupil že prej jsem na nebe vystoupil To však není pravda, já nešel kotci nahoru A já z pekelný brány šel napřed svěhnout závoru A to však není pravda, já nešel kotci nahoru A já spekelný pekelný brány šel napřed svěhnout závoru Jsem do pekel nejhlubší a vyhlásil jsem v místech nejtvrdší. Do skřípění zubů, do duší smažení. Staré viny nemají váhu, všichni mají být vlažení Zapomeňte se mnou na svou starou vinu. A vyhlašuji v pekle všeobecnou aminu. Mistře já jsem trochu naštvaný, jak je to tady všechno srovnaný. Kdy jeden za pravdu trpěl a věděl proč a zač, a druhý po ní šlapal, ve svých dnech byl jenom sráč. Byť jeden za pravdu trpěl a věděl proč a zač A druhý po ní šlapal ve svých byl jenom sráč Kdo hledá, najde a vejde v radost mou Z marnosti zůstane před branou A kdo z vás už našel, kdo staré opouští Ať netížej ho který kterých se denně dopouští. A kdo z vás už našel, kdo staré opouští. Ať netížej ho viny, kterých se denně dopouští. Jdi a nechřeš více, svíce lů. Jdi a nechřeš více, ale Dneska na hříchka šlou, lidé z panelů, lidi a švíce více a bohu zpívej halelu. Dneska na hříchka šlou, lidé z panelů, vidí a švíce více a bohu zpívej halelu. Dovolím si teď osobní vzpomínku. Tahle písnička mi zněla v hlavě neustále a to vzláště ve chvílích nelehkých a to tak dlouho, že jsem na ní napsal vlastní text. Posléze jsem se s kamarádkou Hanou vydal do nemocnice, kde se svatopluk Karásek zotavoval z mrtvice. Přišli jsme tam a v bazénu tam rozvážně plavali dvě postavy svatopluk Karásek a Pavel Zajíček. Zahrál jsem můj tehdy a on mi Pokývl a usmál se. A tak jsem to bral, že mám tuto verzi posvěcenou, i když se od té doby několikrát změnila. Chtěl jsem žít svůj život, jak jsem sněl, A tak jsem v krvu oheň zapálil. A nech se anděl zjevil, řekl, aniž by promluvil Zatímco ty si bloudil, svatbu jsem ti vystrojil Smrt si k tanci často vyzýval Člověka jsi málem nepoznal Zde tvoje svíce hoří však Potřebuje li více dobrošel cestut novou, potřebuje li více dobrošel cestut. Potřebuje li více dobrošel cestov. Opakuji děkování není jen úkon zdvořilosti a společenské konvence. Je to vnitřní proměna. Když to člověku dojde, když prozře, tu se jeho srdce zaraduje a ta radost už mu nebude odňata. To jsou slova svatopluka Karáska z jeho knihy Kázání pro neznábohy, anebo kdo je tady blázen? A my se s kalendářem Číslo 130 rozloučíme písní, kterou tento duchovní zvěrozvěst naší moderní doby, mimochodem podobně jako třeba Jan Ámos Komenský, vyštvaný systémem ven z vlasti do exilu, naspíval někdy v roce 1990 ve večerních hodinách, někde na letné, já jsem ji náhodou našel na kanálu YouTube, od mikrofonu se loučí Michal Kyselka. Na letnou si se vydal, na letnou. Na letnou si se vydal, na letnou. Tam na tý velký pláni tam si řek děbloviné. To tvene, ne, ach to bylo dojemné. Pry mu nalé, nesednou. Nesednou, mu už nalep, nesednou. Ďáber stará kurva, on se promění a přestrojí. Zasednou, mu nalep, zasednou. Vyseknou, mu za z poklonu, vyseknou. Vyseknou, po poklonu vyseknou, když je krásný, chytrý a mocný nevadí, že je tak zlý, vyseknou mu poklonu vyseknou, nesednou mu palici nesednou. Nesednou mu palici nesednou až do konce našeho času. Budem se s ním muset srát, nesednou mu nesednou. nesetnou, prosebnou, pro slyšbou píseň, prosebnou, prosebnou, slyšbou píseň, prosebnou, na tu šel mu moc, a tu vždycky mají zladej Důslednou Má sobě zlobu Důslednou Až tu sedmou pečet sejmou Až tu sedmou pečet sejmou Pak bude od něj pokoj Skoří v moři ohněvý Až tu sedmou Say no, say no, do the devil. Say no, say no, to the devil. Say no. Devil is the sinner. He won't drink nobody. Say no.